53. Pintér tanár úr ugyancsak meglepődött, amikor a tanári szobában megjelent szabó bácsi. Ne tessék haragudni tanár úr, hogy még most is háborgatom, amikor így lányom már leéretségizett. Csak nyugodtan szabó bácsi, maga előtt nyitvál ez a szoba, amíg én nyugdíjban nem megyek. Akkor aztán majd együtt sétálgatunk. Elviszem horgászni. Nem szoktam. Majd én beoltom, ahogyan mondani szoktuk. Illő, hogy egy biológus legalább nyugdíjas korában ismerkedjék meg a halakkal. No, de nem ezért jöttem. Icu, eltetszett találni. Talán az arasággal van valami baj. Aval is, valahogy nem passzolnak össze. Többet vannak rosszban, mint jóban. De ezzel nem zavarnám a tanár urat. Más gondom is akadt. Például, ez a lány úgy beleélte magát abba, hogy felveszik az egyetemre, és orvos lesz, hogyha nem sikerül, boldogtalanná válik. Nem lehetne okosan, óvatosan rávezetni, hogy az se olyan nagy baj, ha valakiből nem lesz orvos. Hányan szaladgálunk ilyenek? Beszéljek vele? Ha valamivel hatni tudna rá. Úgy érti -e a beszéddel nem nagyon? Valahogy úgy. Hát jól feladta nekem a leckét, Szabó bácsi. Vintér tűnődött egy ideig, aztán megkérdezte. Feltételezem, a lánya eljön az érettségi banketre. Hát persze, kapott erre az alkalomra egy nagyon szép kis ruhát. Nálunk az a szokás, hogy az érettségi banketre meghívnak tavaly érettségizett lányokat is. Kettőt, hármat, a féle előretolt örsöket, akik már egy éve ismerkednek az élettel. Érdekes?" Akkor talán különben korai még erről beszélni. Majd megpróbálok valamit, jó? Azt nem tudom, hogy a lányomra milyen hatással lesz, de egy biztos, én már is kissé megnyugodtam. Köszönöm, tanár úr. Alig, hogy hazaért Szabó bácsi, vendégük érkezett. Kancler. Jöjjön, üljön már le, de régen nem láttuk. Fogadta Szabónéni. Te papa, mikor is láttuk utoljára nálunk francit. Régen, nagyon régen, pedig csillag egy sincs messze bandja mint angyal föld, csillag egytől. Főleg légvonalban, humorizált icu. Aztán, ahogy ez az öreg harcos odatalált hozzám, riposztozott kancler. Úgy maguk is odatalálhatnának, margitka. Azám. Hallom, miféle varázsládát állított a lugasba. Kadarfröccs terem benne, mama. Csak hogy mi az anyuval nem szeretjük a kadarfröccsöt, szószátyárkodott Ticu. Szabóni élénke helyeselt. Terem abban más is, ha úgy akarom, nyugtatta meg őket kancler. Teszem azt, jegesmálna, aludt tej. Ilyen, lelkesedett Ticu. Határozatba tétetik, hogy a Szabó család jövő vasárnap kirándul a birtokra. addigra túl leszek az egyetemi felvételin. Hát, még nem vagy túl, csodálkozott kancler. Odébb van az még franci bácsi, egyelőre az érettségi bankett a soros. Ma este lesz a bankettjük, büszkélkedett Szabóné. Ez aztán igen. Hol lesz icukám? A két verében? A két verében? Ugyan! Ezeknek a kiskocsma nem elég előkelő Franci. A gundelnél? kommentálta Szabónék. Szabó is rátett egy lapáttal. Hiszen tudod, hogy van ez Franci. Bennünket is az asztal körül kergettek gyerekkorunkban, ha nem a gundelnél ünnepeltünk. De szia a kergettek, azt is tett hozzá komám. Szóval bankett és a felvételi. Tessék majd imádkozni értem. Az anyád reszortja. Én másfajta segítséget ígértem apádnak, és meg is tettem. Szabó fintorgott. Szerette volna, ha kancler mellőzni most ezt a témát, még kacsintott is. De hiába, az öreg harcos nem nézett rá. Miféle segítséget Franci bácsi? Arra az esetre, ha nem vennének fel doktorhallgatónak, akkor sincs semmi baj. Fel a fejjel. Icú arca fokró-fokra komorabb lett. Szóval a háta mögött már döntöttek a sorsáról. Feltételezték, hogy ami nekik jó volt, az neki is megfelel majd. Na nem. Kancler zavartalanul folytatta beszámolóját. Metsz egy éves ipari tanulónak a gyárba, ahol apád meg én eltöltöttünk egy életet. Úgy. Szóval ezt már elintézte Franci bácsi. Kancler mit sem sejtve tovább büszkélkedett érdemeivel. – El én, Amit megígérek, azt én meg is tartom. Azt mondtam apádnak, hogy beszélek a fiammal. Hát beszéltem. Ne törődj semmi Icu, ha okoskodnak az egyetemen. Olyan textiltechnikust technikust varagunk belőled, mint a pintj. Icunak elgörbült a szája. – Köszönöm szépen! – keserget. Gancler lassan rájött, hogy miért ilyen csendesek a többiek. Lehet, hogy elhamarkodta a dolgot. Talán nem is örültök? Szabó megkísérelte elviccelni a dolgot. Ugorja nyakába, mama, nehogy azt higgye, hogy hálátlanok vagyunk. Mindjárt, papa, csak előbb sámlira állok. Mi ez? Mi van itt? hebegte Kancler. Icu egy elfújta. Az van, franci bácsi, hogy maguk szépen kifundálták ezt a hátam mögött. Ha nem veszik föl az egyetemre a gyereket, bedugják a gyárba. Hogy én mit szólok ehhez, az már nem érdekelt senkit. Engem meg sem kérdeztek. És lányom, ez csak arra az esetre, próbálta csöndesíteni Szabóné, de sikertelenül. Icu úgy felhúzta magát, hogy már oda sem figyelt, kit, hogyan bánt meg. Nincs az az eset, anyu. Vegyétek tudomásul, az én hátam mögött ne kérjen apu senkitől szívességet. Ebből én nem kérek. Franci bácsi, tartsa meg a protekcióját. Köszönöm szépen. Ezzel elviharzott. Szabó törte meg a csendet. Most mi csináljunk? Arám ha rám hallgatsz, utána mész és adsz neki két egyforma pofont, tanácsolta a kancler. Az egyiket nevelő célzattal, a másikat az egyensúly véget. Sose ütötte meg a gyerekeit. Az ő dolga, Margitka. Köszönöm a közbenjárásodat, Franci, csak egy kicsit rosszkor említetted. Ha akkor a tasi horgásztanyát szóba se hozzam? Már miért ne hozhatnád szóba? Mert nálatok sose tudja az ember, hogy mikor, miről szabad beszélni. Elmegyünk tasra? Mennénk mi szívesen, Franci. De két okból nem mehetünk. Mi a másik? Mert az egyik a pénz, a jó sejtem. Jó sejted? Hagyta rá, Szabó. A másik meg bandiék elmennek szabadságra, és itt hagyják nálunk petikét. Kár! Pedig milyen szépen elképzeltük, igaz, János? Egész nap pecáznánk, Margitka pedig elkészíteni a zsákmányunkat. A zsákmányt? Hát az nem lenne valami nagy munka. De hát, sóhajtott szabúni. Ilyen az élet. A legszebb ábrándokat is szerte foszlatja. Józsi bácsi, a házmester az ajtófüggöny mögül leste Péterit. Ahogy meglátta, elébe ment. Jöjjön be egy kicsit, Péteri úr. Nem szeretek a lépcsőházban társalogni. Péteri nem kérette magát. Bement a házmester lakásába. Várta őt még valaki. Ismer, ugye, Péteri úr? Hogy ne? Hogy ne? Persze, hogy ismerem. Azért hívtam be hozzánk, Péteri úr, mert Kenderné lakótársnő, a házmester rámutatott a mellette álló asszonyra, véletlenül fültanúja volt annak a csetepaténak, ami Péteri úr és pápai kisasszony között zajlott le. És, meg kell mondanom, kapcsolódott a beszélgetésbe Kenderné, nagyon föl voltam háborodva. Kezit csókolom. Rajtam? Dehogy? Ezen a pápain? Hát, most mit tetszik szólni? Micsoda inzultusok érik az embert? Nem maga az első Péteri úr, aki be a pápai belemar. És nem is az utolsó. Nekem is volt vele bajom, nem is akármilyen. Tessék már elmondani, izgatotta a hallgatom. Kenderné rá is kezdett szaporán, s úgy hadonászott maga előtt, mint a vezényelné mondókáját. Egy időben ez a pápai hivogatott engem takarítani. Én vállaltam is, mert olyan jól nem mehet az embernek, hogy még egy kis pénzt ne tudna használni. De mennyire, kérem, de mennyire? Helyeselt élénken Péteri Béla. Eleinte rendesen odaadta a pénzemet, aztán kezdett elmaradozni a fizetséggel, Mondván, hogy neki se fizettek a szövetkezetben. Nőt, nődögélt a tartozása, én meg abba hagytam a munkát. Ki dolgozik potyán? kérdezte a házmester. Egyszer aztán, amikor a férjem is megtudta, hogy pápai tartozik nekem 220 forinttal, elcsipte a folyosón és felszólította, hogy fizessen. Nagy patália volt, emlékezett a házmester. Már a pápai részéről. Mert az én uram szép csöndben nyugodtan megmondta, mit kér. Ma kisasszony ellenben rákapcsolt, és mondta, mondta a magáit, még akkor is, amikor a férjem már otthon kanalazta a bablevest. De hát ez a mi privát bajunk volt vele. Az enyém is privát panasz, bizonyos fokig. Ám bár... Engedelmet, szólt a házmester. A választáson nem csak ebbel kell előrúkkolni, mert akkor azt mondják, személyeskednek. Péteri lakótársnak esetleg azzal vághat vissza a pápai kisasszony, hogy minek ugrál az, akinek vaj van a fején. Már elnézést a kifejezésért. Pápai elsápadt. Már a leváltásom? Kérem, Józsi bátyám, az felér egy felmentéssel. A becsületemben nem esett kár. Tudom, Bélám, tudom. A gyűlésen azt kellene elmondani, hogy a kisasszony rosszul dolgozik. Ha valakinek alá kell írni egy igazolást, hetekig elhúzza, mint aki tudja, miféle ellenőrzésre lenne szüksége. Tény és való, ez így igaz. Somoséknál megszakadt a vízcsap, alá kellett volna írni a munkalapot, hogy kijöjjenek a házkezelőségtől a szerelők. Pápai két napig nem írta alá azzal, hogy utána kell néznie, de nem nézett utána, a plafon meg átázott. Önkényeskedés, bürokrácia, Józsi bátyám, puffogott Péteri Béla. No hát kérem, ezeket kell elmondani. Csak legyen, aki megszólal. Ezért akartam beszélni magával, Bélám. Bíztatni kell a lakótársakat, mindenki bátran mondja el a panaszát, és gondoskodni kell pápai helyett egy megfelelő jelöltről. Kevés időnk van hátra a választásig, ki kell használni. Okosan. A Városligeti Gundel külön termében tartották icuék, érettségi bankettjüket. A nagy hírű étterem, mely valaha a felső tízezer kedvelt helye volt, megnyílt az angyalföldi gimnazisták számára is. Szabó bácsi gyermekkorában még Van Peticsnak hívták ezt a vendéglőt, még a nótában is megénekelték. Van Petics bejárok vacsorázni, s hallgatom a katonazenét. Az osztály meghívta néhány kedves tanárát, közöttük természetesen osztályfőnöküket, pintér tanárurat is. Vacsora előtt egy pohár konyakot kaptak az ünneplők, később fehér bort ittak, persze keveset, de mivel ez is szokatlan volt számukra, kisé a fejükbe szállt. A vidáman csicsergő, csivitelő lányserekből egyszer csak Bartos jutka emelkedett szólásra. Emelem poharam Pintér és minden tanárra és tanítóra, az ovónéniket is beleszámítva, akik hosszú évekig fáradoztak velünk, hogy megérhessük ezt a szép napot, illetve estét az érettségi bankettestéjét. Nagy éjjenzést támadt, többen lelkesen tapsoltak. Emelem poharam az osztályra, ami volt, de nincs többé, csak mi vagyunk érett lányok az élet kapujában. Éljen az élet, éjjen a nyár, éljen az örök barátság, és éjjen az első találkozó, amit 1965-ben tartunk, ugyanitt. A cigányzenekar túst húzott, a lelkesedés hullámai magasra csaptak a kis külön teremben. Ezután néhányan pintér tanárúrat akarták hallani. Az osztályfőnök néhány szóval megköszönte a kedves felszólítást, és azt mondta, hogy a ballagás napján szinte mindent elmondott, amit így együttesen a tanítványaival még közölni akart. Most szívesebben oda menne mindenkihez, minden asztalnál elbeszélgetni egy kicsit. Icu a szomszédaival, Bartos jutkával és Évával csevegett. utóbbiból máskor áradt a derülátás és a jókedv. Most azonban teljesen elanyátlanodott. Becsület szavamra, meghatódtam. Szipogta. Én is, toldotta meg Icu, csak én befelényeltem a könnyeimet. Olyan szép ez az érettségi bankett, de olyan nehéz arra gondolni, hogy valaminek vége van. Az ifjúságnak? kérdezte jutka. de kis hülye, az tulajdonképpen most kezdődik. A suli már nem tilt és nem parancsol semmit. Vélekedett közvetlen modorában évi, aki egyébként kozmetikusnak készült. A további bölcselkedésüknek Pintér tanár úr vetett véget. Helyel kínálták őket, mert nem egyedül érkezett. Egy tavaly érettségizett lányjal jött együtt az asztalhoz. Ismerik ugyebár volt tanítványomat, akit magammal hoztam. – Persze, a Zsótér! – Szervusz Zsótér! – üdvözölték a lányok örömmel. – Szervusztok! – Jutka tiszta poharakat hozott. Tölthetek a tanár úrnak? Csak egy új nyit és sok vizet. Minden asztalnák ott szintani kell, s egy elázott osztályfőnök nem szép látvány. Hát te, hogy kerültél ide, Zsótér? Érdeklődött Éva, aki a kíváncsiságáról volt híres az osztályban. Az iskola hívott meg. Új hagyomány, az előző évben végzett osztályból kette-hárman elmennek az érettségi banketre, és elmesélik a lányoknak, hogyan telt el az első évük kín, a nagybetűs életben. Szóval, tapasztalatát adás? állapította meg Éva. Olyasmi, szólt közbe Pintér, persze nem kell félni, nem lesz kis előadás. Még jó, mert egyelőre hideglelést kapunk a legkisebb előadástól is. Igaz, lányok? Fordult Éva a szomszédaihoz. Icuék élénke helyeseltek. Ki hol tölti a nyarat lányok? Érdeklődött az osztályfőnök. Mi esején utazunk polcára. Gyönyörű hely! A bükben vannak a legszebb magyar erdők. És te, Icu? Én Pesten maradok. Én is, toldotta meg Éva. Én is elutazom elseje után, a mecsekbe, a férjemmel. A lányok ámuldoztak. Zsótér, te már asszony vagy? Csak leszek, harmadikán esküszünk, azután utazunk. Jaj, de cuki, de romantikus, visított Éva. Mi csinál a vőlegényed? Elektromérnök a belojanizban. Hány éves? Faggatta Éva. 26 éves, szőke, magas, bajusza van. Teniszezik és szereti a sóskát tükörtojással. Tökéletes gyors fénykép állapította meg Pintér tanár úr. Itzú azonban nem elégedett meg ennyivel. Őt Zsótér sorsa érdekelte. Te mit tanulsz? Elektroműszerész vagyok, ugyanott. Májusban szabadultam. Nálatok nem lesz probléma, ha elromlik a villanyvasaló, csicserget jutka. Hát nem, Mindketten meg tudjuk javítani. Hol ismerkedtetek meg? Kérdezte tovább Éva. A gyárban. Mint ipari tanulóra a mérnök úr is felügyelt. Egyszer aztán lejött a műhelybe, és odaállt a munkapadomhoz. Azt kérdezte, hogy itt akarok maradni örökre a műhelyben. Mondtam, nem. Akkor kezdett foglalkozni velem, előkészíteni. A házasságra? Kuncogott Éva. Nem, az egyetem levelező tagozatára. Erre már Icu is felkapta a fejét. Zsótér szerelmi élete nem érdekelte. Sőt, ez a téma mostanában kifejezetten bosszantotta. Amióta Ferivel olyan felemása a kapcsolata, azóta a romantikára. Tanulsz? Tovább tanulsz? Jövőre kezdem. Az érettségi, meg egy szakma a kezemben van. Nem lesz túlságosan nehéz. Éva megint belelocsogott. na ha a férjed is segít. És amíg nem szerzel diplomát, mi csinálsz? Éva ezt is jobban tudta. Otthon marad, eltartja őt a férje, igaz? Addig maradok a trafószereldében, a földszinten, a férjem pedig a harmadik emeleten, a tervosztályon. Három emelet különbség, tűnődött Ticu. Nem olyan sok az icukám. Négy év alatt, ha igyekszem, fellépkedhetek én is oda. Icu eltűnődött a hallottakon. Borongós arca felderült. Angéla gondosan eligazította a szoknyáját, mielőtt leült volna a hokedlira. – Nem haragszol, ha befejezem a mosogatást? – kérdezte Szabó néni. – Tudod, semmit se szeretek félbehagyni. – De hogy haragszom? – Hogy vagytok? – Köszönöm jól. – És, Laci, már negyedik napja nem volt itthon a haszontalan. Még nagyon hiányzik. Mondd meg neki, hogy megbubolom. – Megmondom, Margit néni. – Hogy áll a vállóper? – Már beadtuk a kérelmet. – No, ennek örülök. Aztán rögtön legyen ám esküvő. – Aznap megesküszünk, amikor jogerőre emelkedik a vállás. Ezt örömmel hallom, lányom. Angéla kiérezte Szabó néni hangjából azt a szokatlan melegséget és szeretetet, amikor lányomnak nevezte, ami eddig csak akkor bujkált Szabó hangjában, amikor a saját gyerekeit emlegette. Köszönöm, mama, mondta ugyanolyan melegséggel. Szabónéni is valami hasonlót érzett. Fordulatot kettejük viszonyában. Közelebb kerültek egymáshoz. Csendben befejezte a mosogatást, Angila felállt törölgetni, Szabóné kiöblítette a mosogatóedényt, aztán leültek egymás mellé. Hát mondd el szépen, hogy miért jöttél, biztosra veszem, nem csak engem akartál látni. Tudom, hogy Laciban csalódott a mama, amiért eljött, de én nagyon szeretném, ha nem bántanák ezért őt. Olyan jó ember. Tudom, lányom, falatkenyér, mint az édesapja, de nem kell nekik ezt hangoztatni, mert elbízzák magukat. Nem üzen semmit a fiam. Azt se tudja, hogy itt vagyok. Hm, titokban jöttél, ennek örülök. Ha titokban jöttél, akkor bizalommal jöttél. Kivele? Mi ez a titok? Angéla pénzt szedett elő a táskájából, oda tette Szabó néni elé az asztalra. Ez. Te jó mennyi pénz? Ezer forint. Honnan vetted? Amikor megegyeztünk zsigával a vállópert illetőleg, felszámoltuk a régi háztartást, és eladtuk a felesleges holmit. Rám ennyi jutott? Tessék eltenni. Miért adod nekem? kérdezte Szabó néni, de a pénzhez nem nyúlt. Nem én adom, mi adjuk? Laci meg én? És tulajdonképpen nem is a mamának, – Jött zavarba Angéla. – Tudom, hogy Laci kölcsönkért a bátyjától, és én ezt az ezres törlesztésre szántam. Tessék szíves lenni odaadni Bandinak. – Miért nem te viszed el hozzájuk? Angéla arra gondolt, hogy Irén lenézi őt, de ezt nem akarta kimondani. – Majd a mama átadja, jó? – De hát ti most kezdtétek, nálatok több helye lenne. – Lenne, de nem akarom. Nem akarom, hogy miattam nehezteljenek Lacira. Mind a három ezret vissza fogjuk fizetni. Elpityeredett. Mama, kérem, én meg akarom tartani Lacit. Egészen és örökre. A lakógyűlésen a tanácsi küldött gépiesen mondta a szövegét, s már ez a gyűlés is olyannak ígérkezett, mint a többi. Mivel a lakótársak köréből javaslat vagy indítvány nem érkezett a kerületi tanácshoz, azt javaslom, hogy... Itt elakadt, mert Péteri Béla tőle szokatlan udvariatlansággal beleköhögött, belekrákogott a szövegbe. A küldött szemrehányó pillantást vetett a rendbontóra. Tessék? Semmi kérem, csak köhögtem. Egy szóval azt javaslom, folytatta a küldött megnyugodva hogy a tisztelt lakótársak nyilatkozzanak a jelölő lista felől. Lakóbizottsági elnöknek javasoljuk lovasendre Endre elvtársat, helyettesnek Pápai Teréz elvtársnőt, tagoknak Szöllősi Károlyt és Vadász Henrikné elvtársnőt. Van valakinek hozzá szólása? A szónok elhatározta, hogy számol magában ötvenig, s mivel addig úgy sem lesz jelentkező, szavazásra bocsátja a beterjesztett listát. Alig csukta be azonban a száját, kenderné szólásra emelkedett. Részben egyet értek a jelöléssel. Néhányan prima emberek, akiket felsorolt az elvtárs, de nem értek egyet pápai terézi jelölésével, és azt hiszem, sok lakótársamnak is ugyanez a véleménye. Csak a saját nevében beszéljen az elvtársnő, ocsudotta küldött. Akkor a magam nevében mondom, Rosszul dolgozott, bürokrata volt, hátráltatta az apró cseprő ügyek megoldását is. Ne általánosságokban tessék beszélni, hangzott az újabb felszólítás. Jó, maga elvtársam nem tudja, akik itt laknak, azok annál inkább. Somoséknál például megszakadt a vízcsap, igaz, Somosné? Egy szikár asszonyság bekiabált. Igaz, bizony, két napig nem írta alá munkalapot. Addig packázott velünk, amíg be nem a plafon. Mindenki, de legalábbis sokan tudnának a jelenlevők közül pápai kisasszony áldásos működéséről hasonlókat mondani. Száz szónak is egy a vége. Én azt mondom, hogy nem való a lakóbizottságba. Én nem bízom benne. A teremben hangzavartámat. Mindenki egyszerre beszélt, egyszerre szapulta a pápai kisasszonyt. Egy öblös férfi hang esztűvöltötte. Csak veszekedni és feljelenteni? Ki mer engem ezzel vádolni? – visított fel pápai Teréz. Kórusban kiabáltak vissza a lakók, akik között a tanácsi küldött már képtelen volt rendet tartani. – Úgy van! Feljelentgetős! Felülről kezeli a lakókat! Az ötödik emeletről! Tódította meg Józsi bácsi is, aki pedig ha volt híres. Ettől a bemondástól megváltozott a gyűlés hangulata. A gyűlölködés helyett derültség lett úrrá az embereken, és lassan minnyájan megnyugodtak. Pápai Terész kivételével. Péteri Béla jelentkezett felszólalásra. Igyekszik meg minket. Kéket, nevezze meg őket, sziszekte pápai. Engem példának okáért. A közértben mások előtt azt kiabálta, hogy takarodni fogok a házából az unokaöcsémmel egyetemben, pedig az unokaöcsém mindig csak a megengedett időben zongorázott. Én csak figyelmeztettem? Köszönöm az ilyen figyelmeztetést! Nem javaslom pápai terést. Ne is javasoljon! Engem ne is javasoljon egy kirúgott csikkasztó, egy tolvaj közértárúázvezető. Pápai agyát elöntötte a vér. Olyan szívdobogása támadt, hogy azt hitte, menten ott pusztul el. Alig kapott levegőt. Szaggatottan tört ki belőle a hang. – Kérem, én, Sikasztó és tóvaj. Szabó bácsiék nyugtatgatták. Attól féltek, hogy a kedves szomszédjuk rosszul lesz. Pápait viszont megbuktatták. – De ki legyen az elnök helyettes? Tette fel a kérdést Józsi bácsi, a házmester, aki egyre inkább átvette a lakógyűlés kézben tartását. Javaslatot kérek tisztelt lakótársak, eszmélt fel a tanácsi küldött is. Péteri Béla ajánlatára egyhangulag megválasztották Szabó Jánost lakóbizottsági elnök helyettesnek.